Вони ошелешено перезернулися. «Словом, – рішуче промовила я, – чи не могли б ви здати мені кімнату на ті дні, що я перебуватиму у місті?» В обох очі полізли до лоба. «Здати?» «Кімнату?» – майже хором вимовили вони. «Так, так!» – поспішила запевнити я. «Це ненадовго, обіцяю. Я заплачу». Зависла пауза. Дозвольте ваш паспорт, раптом сказав чоловік. Я ледь не зумліла. Стоп. Де може бути паспорт у радянської людини, коли його з собою немає? Я напружила міски і вигукнула: "Паспорт на прописці. Я щойно отримала кімнату у комунальці, але але я принесу вам своє посвідчення". А точно Завтра зварганю його вдома на компі за три хвилини. Не проблема. «А чому ви звернулися саме до нас?» – підозріло запитала жінка. «Ну, у вас же є вільна кімната?» – промимрила я. Вони перезирнулися і знову надовго замовкли. «Це несподівано?» – нарешті вимовила жінка. «Ми вас зовсім не знаємо і...» І, по-друге, підхопив чоловік, що ми скажемо сусідам, дільничному, у ЖЕКу. Але ж це ненадовго, жалібно промовила я, всього на кілька днів. Я дам вам всі гарантії. Завтра ж принесу документи і оплату. Мені конче необхідно пожити саме тут. Наш філіал зовсім поруч. Було б де переночувати, я вам не заважатиму. А яку оплату ви маєте на увазі? посуворішов чоловік. Почекай, вадику, сказала жінка, в принципі, якщо це ненадовго, кілька днів, запевнила я. Мені це все, чесно кажучи, не дуже подобається, пробурмотів чоловік, якось це дивно. І навіщо нам такий заробіток? Через десять карбованців потім гріха не обберешся. Невже на цьому? Усе скінчиться, з розпачем, подумала я і продовжила. Я можу заплатити більше. Речами, чесно. Мій друг щойно повернувся з плавання. Багато чого цікавого привіз. От погляньте. І виклала на стіл останній аргумент. Дві пари новеньких фірмових джинсів, свої і Мирося. «Ой!» – сказала жінка, поїдаючи штани очима. «Це надто дорого!» Ми не можемо їх взяти за якісь кілька днів? Не проблема, весело запевнила я. Для мене це не проблема. Мій друг має багато таких ганчірок. Не хочете взяти джинсами? Можу принести вам шубку із ширшили. Вони поглянули на мене, як на божевільну. Я відчула, що зараз вони ці люди. Тобто Мої дорогенькі батьки просто виставлять мене за двері як аферистку чи спекулянтку. Цього не можна допустити. У мене вже проник запах цієї квартири. Обплів нутрощі, увійшов у кожну клітину. Я ледве стримувалася, аби не пробігтися усіма кімнатами, упізнаючи найдрібніші деталі. Я не могла вийти звідси ні з чим. Я напружила мізки і раптом вигукнула, звертаючись до чоловіка. «Ну хочете, я дістану вам три нові концерти Висоцького?» «Що?» – зблиснули його очі. «Так, три концерти Висоцького і пару джинсів на додачу. Хіба це мало за кілька днів нічлігу у вашій хаті?» «А звідки у вас ці концерти?» – підозріло запитав чоловік, хоча ох... В цьому віці він виглядав хлопчиськом. «Яка різниця!» – зовсім нешанобливо буркнула я. «Що скажете?» Вони перезирнулися. Джинси і концерти задурно – велика спокуса. Жінка непомітно схрестила два пальці і потерла ними ліву брову. Це означало ні у якому разі, я це знала. Я згадала цей утаємничений жест спільної домовленості. Сама пророблювала його сто разів.